Мошеници навсякъде положението е безнадежно. Последните думи на убитата малтийска журналистка Дафна Каруана Галиция се появиха заедно с нейния образ върху тениски на паметници в малата на известни политически фигури. Това стана в средата на януари. Точно три месеца след фаталния 16 октомври, когато Дафне беше взривена от бомба в колата си. Дафне работи по досиятата от Панама, а разкритията и за превръщането на Малта в офшорен банков рай за пранена пари и корупция стигат до информацията за офшорна фирма, свързана и с премьера на страната Джозеф Мускат, в която са получени 1 милион долара от лидера на Азербайджан. Въпреки, че Малта отрича да е европейската Панама, а и съветът по економически и финансови въпроси на Европейския съюз в кра Отказа да зачисли островната европейска държава в списъка на данъчните убежища за съмнителни банкови операции, казусът с убийството на разследващата журналистка, отекна в Брюксел. Върховенството на закона в Малта влезе в светлината на прожекторите на Европейския парламент. Залата за пресконференции в сградата на Европарламента в Страсбург беше кръстена на името на убитата журналистка по подобие на залата за пресконференции в Брюксел, която носи името на убитата руска журналистка Анна Политко. Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни тогава през ноември, месец след убийството, заяви: Перме, цитадино. За мен като гражданин и като журналист, както и като председател на Европейския парламент е чест да открия тази церемония и да взема думата от името на всички 750 представители на Европарламента, които ще се борим за да разкрием истината за убийството на Дъвне Галиция. Тогава Таяни заяви и, че Европейският парламент се интересува от състоянието на правосъдието в Малта. Всехи път, когато в тази зала има пресконференция, хората, които ще говорят и хората, които ще слушат, ще си спомня, че тази зала е знак, че ние няма да отклоним погледа си от това, което става в малта и ще продължим да настояваме за международното разследване, защото не знаем къде е краят на тази трагедия. Европейският парламент прави проучвателна мисия в Малта на изслушването на резултатите от силно критичния доклад на европейските депутати в края на януари в Брюксел бяха синовете на Дафна, Галиция и малтийският министр на правосъдието, който отхвърли всички обвинения към малтийското правителство. Неубедително, според госпожа Роберта Мецола, член на Европейския парламент от Европейската народна партия правителство, което твърди, че всичко, което Европейския парламент казва по случая е лъжа и не дава цялата картина, но от друга страна чуваме какво казват гражданските организации, че има нещо гнило в Малта, което е превзело институциите и че има корупция на всички нива. Кой казва истината? Хората припомнят убийството на Дафне и потискането на всички гласове, които не са съгласни с правителството. От друга страна чуваме министърът на правосъдието, който казва обратното. Резултатите от мисията на Европарламента във Валета за установяване на фактите бяха обсъдени в Комисията по гражданските свободи и в тази, която се занимава с прането на пари и укриването на данъци. В доклада евродепутатите призовават Еврокомисията да оцени дали властта в валета изпълнява напълно евродирективата срещу прането на пари и дали защитава свободата на медиите. А говорителят на Еврокомисията Александър Винтерштейн потвърди, че Комисията настоява за независимо разследване върху убийството на журналистката. За нас най-важното е да има независимо разследване на убийството, което да доведе до изправенето на виновниците пред правосъдието. Малтийските власти трябва да покажат своя ангажимент по случая и да доведат нещата до своя край. Евродепутатите искат и проверка на продажбата на еврогражданство, което Малта предлага на богати инвеститори, включително олигарси от Русия и милиардери от Персийския залив. А според публикация от 2 февруари на Guardian, европейският банков орган, който работи за гарантиране на надзора в банков сектор е започнал по заявка на Европейската комисия Европейския парламент предварителни проучвания върху банката, попаднала в журналистическите разследвания на Дафна Галиция преди нейното убийство. За Евранет Плюс Ирина Недева. Евранет Плюс. По Българското национално радио.